Östhallen. Ja. Som jag glömmer att läsa ganska ofta. Nej. Äh. Här innebär jag. Jag delar hall med en kille. Det är jättekonstig konstruktion liksom. Ja. För vi delar hall. Men vi har olika toaletter och olika lägenheter och sånt. Och olika köp. Det är bara hallen. Jag tänkte nästan vara så fräck att jag, det första jag gör är att fråga om jag får låna toaletten. Det får du gärna göra. Det gör jag det. Oj. Ja, nu tar jag med mig hela viskan också. Men då gör jag det. Den här eller? Det är in här. Old friends, winter companions, the old men. Lost in their overcoats, waiting for the sunset. Tack för lådet. God morgon. Välkommen in i städerna. Till mitt matlagningskaus. Det är ändå hyfsat organiserat matlagningskaus. Om vi kommer till mig. Ja. Det ser faktiskt hyfsat organiserat ut. Och det ser gott ut. Det är äh, aubergine. aubergine. Jag tänkte jag skulle göra mosaka. Jag har aldrig gjort det. Men jag vill sådana sugen på det. Ja, Spelade. Eller jag har varit med och gjort det någon gång. Jaha. Mm. Mm. <laughs> Vad gott. Jag har faktiskt aldrig smakat det, så det är kanske är fel att säga att det är gott. Det mm. är typ som lasagne, fast med aubergine istället för lasagneplattor. Jaha. Och eh, linser istället för köttfärs i den här versionen Vegetariskt? Vegetariskt, ja. Varför detta? Eh, jag är väl vegetarian. Eller jag fuskar när jag är hemma hos mina föräldrar, typ. För att då äter jag liksom vad som bjuds. Mm. Men så så äter jag vegetariskt. Men lite så såhär typ bekvämlighetsvegetarian så du vill inte vara besvärlig. Ja nej det känns ju jobbigt för när ni för laga någonting separat till mig. eller? Man känner sig inte så tacksam heller om man liksom kräver egna Och om det är så att du inte tål kött eller om du inte tycker om det. Om du ändå gör det så funkar det ändå att äta ibland. Ja. Eller märker du någon skillnad? Nej, jag märker faktiskt ingenting. Jag, jag känner faktiskt inte av det. Jag tänker att man borde, om man vänjer sig, jag inte att inte äta kött att typ magen bara... Men jag vet inte, jag har inte känt av någonting faktiskt. Vad skönt. Det är konstigt. Hur länge har du hållit på? Alltså jag började väl äta när jag flyttade hit i Kalmar, nu så jag hemifrån. Då började jag började väl stegvis mer och mer sluta äta kött för jag tänkte att det skulle vara jobbigt liksom men sen så insåg jag att det inte var särskilt jobbigt alltså jag vet inte Ja, nej, det är liksom ganska lätt att ersätta med annat och... jag vet inte är det något du inte tycker om? Bönor eller linser eller... Nej, jag tycker om det mesta faktiskt, även i köttväg. Alltså jag är så väldigt okräsen person, jag äter typ nästan alltid. Oh, vad fuskigt! Ja, jag gillar inte oliver och typ rädisor och te tycker jag är fruktansvärt riktigt. Jag har försökt, men jag lyckas aldrig. Det är ju ändå ganska lätta saker att undvika. Ja, är du kräsen på mycket eller det är liksom... Jag du är läser, lite konservativ. Jag, det. Ja, ja. jag har svårt att prova nya saker, men när jag väl gör det så tycker jag oftast att det är gott. Men hoppas det här inte är något liksom sån Nej, men ja, det tror jag inte. Jag, jag är ju nervös. Ska vi <laughs> Men det luktar gott. Vad bra. bra, Gör det så jag tror Om inte det sagt. ska vara några större problem faktiskt. Det tror jag inte. Lagar du mat här? Idag? Ja, alltså jag, jag köper liksom sällan färdig mat men det blir ofta typ så att jag äter mackor eller sånt som man bara rör ihop eller typ så nej, nu äter jag till middag. Så det är inte så, jag inte, är inte så ofta jag ställer man lag jag, jag tänker att jag ska göra storkok men jag gör om i sällan, jag vet. Det är dåligt. Mm. Kan inte roligt att lagomat. Jag tycker jag tycker det är roligt konstigt nog. Jag vet inte <laughs> vad jag inte göra. Men just nu är jag typ besatt av att äta knäckemackor med tahini. Om du vet vad det är. Det Nej. är typ sesamfrö. Man rostar sesamfrön och typ mixar det med salt och olja. Så det blir något slags sesamfrö, typ pasta eller något. Och soltorkade tomater. Det är typ det är så himla gott. Så jag äter det hela tiden nu. Det låter väldigt gott faktiskt. <laughs> Ska se om någonting händer. Den där, det är någon tomatsås. Och det skulle vara någon, vad heter det? Bechamel -sås. Fast det är kanske den borde Den borde koka tycker jag. Jag satte på fel plats <laughs> klassiska ja. Och, ja och den där ofta är någon sån off-knapp som man kan vrida men så att allting stängs av. Oavsett så kan man stå och vänta på något i tio minuter. Och sen så inser man att off-knappen är på. Solen svart när skolan kom Men vi var de som höll huvudet högt som om Och spelade med en hemlig plan För skogen är snabbt Ja, här bor jag så att säga Här är väl liksom något slags kök Men jag tycker det ser så stort Så liksom det blir mer av typ ett extra rum Med en kökshörna liksom med lite matbord och typ ett hörn med massa skit som jag... <laughs> Sen har du ju väldigt mycket Star Wars på din garderob. Det har jag. Eh, lite Star Wars och eh, sådär. Jag gillar typ så collage och sätta massa, massa små bilder på till typ väggen. Så här är lite Star Wars och lite, lite kanin min kanin Lite bilder på... Eh, kompisar och två så här gruppbilder från Skatlar jag har varit på. Som jag tycker är fina och lite blandat. bikot och sånt. Tyck och det. lite citat här och var. ja yeah. When in doubt, just make out. Jag gillar citat. Det är <laughs> <laughs> ja. ja, ja. bra att gå på alltid. Såna nej, nej som man tvekar på någonting. Ska vi hångla? Nej, jag vet inte. <laughs> Kanske inte riktigt. Jag, jag följer inte det alltid men jag tycker det är lite kul. Det har varit väldigt roligt att göra. Det ändå så här bara, nej jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu. Ska vi ska Ja. Eller <laughs> ja, vad, vad, ska vi kanske... vad ska vi äta? ska vi hånglar istället. Ja, ja. Nej men nej, det är kanske värt en chansning. För jag tänker att. Någon gång som borde man ju få napp. Och man bara kör på det hela tiden. Mm. Så ja. Ja jag vet inte. Kan man ju konstigt situationer. Men det är sånt man får ta. Ja på vägen till Ångel så är det mest värrt liksom. Är det är det värt lite så lite vad heter det, pinsamhet och sånt. Äh, Nej, nu låter jag helt desperat. <laughs> det Nej, det var mest en rolig idé. <laughs> Vi får testa det någon gång. Vi får göra det. Och mina otroligt organiserade bokhyllor fyllda ja, med böcker och sånt där. Jag vet inte. Här är min speciella bokhylla. Det är min Hassertage-bokhylla. Det här är min samling. Jag kanske ska flytta ner den för att det ingenting med det att göra. Och sen där uppe står Hassertages revidlåda. Ja. Och Äppelkriget på VHS som är min favoritfilm typ. Jag kan tacka Malte i vår klass. För han hittade den här på när vi var på statsmissionen någon gång. Köpte vad är det som har små med dem då? Alltså, jag vet inte riktigt. Jag såg Äppelkriget. Så jag väl första gången typ när man 12, 13 ja. Och så fastnade jag för den för alltså i princip det jag tycker går igenom allting som de har gjort i bokverk och i filmverk och sånt där. Att det, det är liksom finurligt på något vis. Det är roligt, men det är roligt på ett finurligt vis. Och de kränger med ord och vrider på allting och liksom som en av de roligaste, eller det kan kanske inte så himla kul- men jag tycker en av de detaljerna i den här filmen- att det är en en kentaur en gång. Här ser vi kentauren, baksidan. Mm. Han, han är liksom bara i bakgrunden på en grej. Och så om man tittar på eftertexten eller förtexten- så står det kentauren kent kentaurén. Det tycker jag är jättekul. Och att det är liksom en sån detalj, jag vet inte. Det är en massa små detaljer som man liksom- upptäcker alltså, samtidigt som det är djupt i mycket också som jag vet inte ifall det är så många i vår generation som har sett äppelkriget men det, men det, är, det är liksom en rolig film på ytan och sen så handlar det om men, miljöförstöring och att ta hand om naturen och sånt eller sådär mm. nej, jag tycker mm. det är jag tycker de är roliga och sen så är det kul att samla på någonting också ja det är klart, är det en samling? Det är väl. Eh, sen så är det så här, det känns som att det är en sån grej som är hyfsat bra att samla på. För dels så finns det väl böcker som inte är så himla vanliga som man inte ser som jag liksom så ja, ett exemplar av. Och sen så är det vissa böcker som man typ hittar och varje gång man går in på segen handna för. Om man letar, så hittar man nästan allt i någonting, men det finns fortfarande saker som man måste leta lite längre efter för att hitta. Det inte, ja, det är lagom. de som hade hitta. Och min fina den här fina inlägg som är Star Wars. Ah, R2D2. R2 mm. 26. Fast jag har ingen kakor i den. Nej. Är R2D2 en han egentligen par robotar något kön jag vet inte. En hen kanske man ska säga att han är. Kenny. Sen har du Emil Jensen. Emil Jensen på väggen här i the, the master bedroom. Jag ska inte säga where the magic happens för det låter som jag vet inte vad. Jag sover här inne. Um, ja Emil Jensen tycker jag väldigt mycket om. En annan fin skåning. Ja, han kommer faktiskt från Gärup tror jag. Och det är, eh, ligger strax utanför Lund. Och det är väldigt nära där jag växte upp i Aarvud. Så jag har ökt igenom Gärup varje gång jag skulle till skolan i högstadiet. Så därför är det så känsligt så när det är någon som, <går> jag vet var han kommer ifrån. Marcus Kronengård Marcus som är typ min husgud lite grann. Jag, vet, alltså, jag älskar hans musik, Alltså jag vet inte det är någonting med texter och musik och jag vet inte det berör. Jag, jag, när han hade släppt sitt första soloalbum, vad kan det vara, 2008? Något sånt. Så var det en kompis som skickade en, hans väl största hit antar jag är en vampyr. Som, det är väl den som om no folk har hört någonting så har de hört den. Liksom. Och då lyssnade jag på den typ så här, om, om om om om om igen. Och sen dess så har jag älskat typ allting som han har gjort. Lite ämligt kär i Max. Har du träffat honom? Jag har träffat honom. Jag är jag kan berätta om när jag, var, jag var, hade varit på en konsert på KB i Malmö. Och sen så gick jag fram efter att fanns till att signera saker. Och så signerade han en tröja som jag hade köpt åt Linne. Och sen så sa jag bara, kan jag, få, kan jag få en kram? Han bara, ja det kan du få. Och så kramade han mig och så sa han, tack för att du kom. Och jag bara, Haha, tack själv. Och blev så helt... Knäsvag till typ, på skakade nästan och, ja det var ett fantastiskt ögonblick i mitt liv. Har du sett att du fått står kätt det Men det var ju ett all så kommer du ihåg som man jag. Ja. Borde jag... Vänta lite, vi ska sätta den lite längre. Nej, det gör jag faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad jag Jag har gjort det här många gånger och jag kan säga nu, nu är det kanske preserverat för det är fyra år sedan. Det här har jag lånat på obestämd tid från min skatkå hemma vid. <laughs> jag tror ingen kommer ihåg att jag har lånat det. Så nu... Oj, det, kanske jag inte ska säga. det är absolut mitt eh, stormköp det här. Det var ett väldigt fint stormkök. Det, jag i alla fall. det är ett sånt här fräsigt gaskök, det är mycket praktiskt om man är trött på t och sånt där. Spritkök, så en fin gastub från Biltema. Jag brukar alltid kolla så att den är stängd ordentligt innan jag skruvar på den. Då med gasen. Oj, du verkar ändå kunna det här. Alltså, oj oh shit vad det jag blev, oj, vad tror att jag inte sådant annat än <laughs> Jag har gjort det här några gånger, just det, vi skulle ju ha någon smör eller olja eller något Men du, jag går in och hämtar det, eh, säg vad du gör så fixar jag Ska du ta olja eller smör? Ska jag, ta, jag tar nog olja va? Ja, gör det, där finns någon rapsolja i alla fall som är någon slags sån I Nej, ur bredvid spisen Det Blandat med choklad i stormkök. Det var, det var vad vi kunde klura ut. som blev var lite stormkökigt. Ja, nu häller jag på lite här. Gör det. Åh gud vad gott. Jordnötter, alltså himla ja. gott. Liksom, alltså problemet med just den här stekpannen är att den har varit med ett tag. Så den är lite så knöglig Nej. Men det brukar funka rätt bra ändå. Har du gjort eh, jordnöter blandat med choklad i stormköket tidigare? Det har jag faktiskt inte gjort. Men det, det låter som jag borde ha gjort det. Alltså. Men jag har ju gjort liksom lik. Alltså så... Ja, nej men... Har du nu häller jag i jordnöterna? Gör det. När senaste använde stormkjurket? Lika... Senast använde stormkjurket att var jag på Öland... Det känns lite svikigt att säga det här nu, men jag är ju scout längst in i hjärtat liksom, eller så. Men min kompis Felicia, hon har fått med mig till fältbolagarna lite, som är typ samma sak, fast ändå inte. Och då var vi på läger med fältbolagarna på Öland i våras, typ i maj. Så då har vi det strömköket. Och senast innan dess jag använde var också på Öland. Jag använder bara stomsköksbröna, Jag vet inte vad grejer är med det. Vad gjorde du för mat då? Eh, och vi gjorde, Se, jag har en bild i min mobil, vi gjorde en jättegod mat. Det var lite kul, vi, det var någonting med aubergin typ. Stekt aubergin och couscous och grönsaker och Så vet du vad det är? Mm. Det är typ någon slags jordnötsås, så då det var det någonting med jordnötter. I alla fall. Ja men då är det inte Äm, helt fel ute då. Nej. Men i alla fall när vi åt den här satajsåsen. Det är liksom någon chili eller stark sås med jordnötter i. Så råkade jag typ nysa till. Och fick upp sån här satajsås i näsan. Nej. Och liksom det sved något så fruktansvärt. Och liksom innan man fick ut jordnötsbiten. man fick sitta där och fnysa i. Fem minuter. Här var just det, couscous, aubergine och bönor var det och tomater och satajsås. Det var väldigt gott. Det ser ju gott ut där. Det bara ja. gott. Ja. Oj, oj. Ja. Ska man liksom kanske bryta de här och liksom kan man smälta choklad? Det borde Ska man ju egentligen inte göra så direkt. Säger de ju mer. Jag tror det blir... Vi köper på det va? Det bli jobbigt att diska sen när jag blir på det. samma. Det låter det stå i, i, i vattenbad eller något. Vad är det bästa med scouterna? Alltså, det bästa med scouterna skulle jag nu säga är gemenskapen. Alltså, för jag har träffat så himla många vänner på scouterna. Och... Man gör så mycket roligt tillsammans. Alltså när man är på ett läger till exempel. Och är tillsammans kanske en och två veckor dygnet om. Så kommer man varandra så himla nära på något vis som man inte gör annars. Och man ser varandra i, i både bra och dåliga situationer liksom. Och... Då vi väntar lite med att det <laughs> jag bara häller på. <laughs> ja, nu och det, och, så, och det här med gemenskapen också, skaterna är en rörelse som finns över i princip hela världen. Det är typ Kina och typ Nordkorea och två länder till, tror jag, i världen som inte har skater. Annars så finns det skater över hela, land, eller över hela världen. Verksamheten ser lite olika ut. Men, men vad heter det? Kan det här? Kan vi ta av det? Ja. Men... Det finns i hela världen, och man känner på något sätt någon slags samhörighet med alla andra skaror på något konstigt vis. Alltså så, Det känns som att man är, man är inte bröder och systrar kanske, men kompisar allihopa. Så man, man hör inte ihop med någonting. Man hör ihop med någonting hemma i Sverige och i sitt närområde, man, men man hör också ihop med någonting över världen. Det lät väldigt flummigt och fint. Men, ja, det gjorde det faktiskt. Eh, ja. Hoppas ja. det till låter vet jag inte. Men mm. fint är det i alla fall. Mm. Och jag gillar att vara ute. Eh, friluftslivet är en stor del av skarorna. Mm. Eh, inte, inte, inte, eh, inte den enda delen ska jag säga. För det är det är miss, alltså det är många tänker att det är det enda vi gör. Men det är inte den enda delen, men en stor del. Och jag... Jag gillar friluftsgivet, jag gillar att tälta och laga mat på stormkök och vara ute och vandra med tung ryggsäck i naturen och sånt där. där här ser svinkott ut alltså. Men nu gör vi nu? Då tar vi digestivt och plockar upp lite jordnötschoklad här då. Ja det kanske man kan, jag tänker att man kan ta lite med den här fina sporken som jag har med mig mm -hmm. då kan ju förvara att chokladen är lite varm. Oj nu hur jag på skit och du bara tog en liten hörna. Jag bara... Men nu jag tänker att jag fyller på här. Ja det är bra. Nej. Åh gud vad gott. Det var gott med det salta från jordnötterna. Åh, herregud. Och så tänker jag att vi har varit ute och gått en hel dag. Gått typ två mil med ryggsäck på. Och slagit den ner. satt upp ditt tält. Värdet är fint. Du torr. Du har en kompis med dig och så sätter du dig och äter till typ något sånt här eller något annat laget på Sonkö. Då är livet på topp. Är... Ja, jag känner att jag kan inte klaga mycket nu i alla fall. Nej. För det här är. Det här är fint. Det är fint. <laughs> en fantastisk naturupplevelse också. <laughs> I Norrliden. Mitt bästa raggtips. tips Mitt bästa -tips mm. blir scout lätt. Då får man ragg hela tiden. Det är så. Eller inte hela tiden kanske. Men man får hånglar så det får man göra. Um, hur går det till? <laughs> hur det går till. Konkret. Konkret. Alltså så här är det på, på scoutläger. Så spenerar man typ så. Ja men hela dagarna med varandra. Och hela kvällarna med varandra. Mm. Och dessutom så sover man ganska ofta i tält. Och i tält så sover man liksom naturligt ganska nära varandra. Man brukar inte. Man brukar liksom sova ensam i sitt tält. och så där. Och så sitter man kanske framför lägger på kvällen och briver varandra och så sjunger och liksom luta kanske lite huvudet mot axeln och sånt där och, och hand om sitter, och en hand om jag, och det är ganska så naturlig mysstämning. Det är liksom okej okay att mysa med varandra. Det är inte så att det är konstigt utan man, man gör det. Och så kanske då, ja men man bara råkar sova i någons tält, och då är det liksom naturligt att man kanske, ja. Oj nu, plötsligt. Nej men. Det är naturligt att God. man bara myser lite. Ja, muter kanske. Kommer jag lite där. Mm. Um, uh, ja. Liksom, det, det kommer ganska naturligt liksom tänker jag ofta. Så när du kommer på ett scoutläger så är det första din radar, bara att kolla vilka vi vill Jag skannar ha. av vilka jag vill ha. Vem ska jag ha den här? Nej, kanske inte riktigt. Men, men nästan. <laughs> du känner mig eller du känner Nej. Nej, men... Det blev så att man märker ganska fort om där är något speciellt. Mm -hmm. Titta lite extra, lite. Ja, Sitta där. där. Mm -hmm. lägre hur många gånger har du... Eller, alltså, oh, oh, vi, behöver, vi kan inte växa det från dig. Hur många gånger brukar... Uh, hur hög är Det brukar vara ganska hög alltså. Det brukar alltid finnas någon att om. Um, Så ganska hög skulle jag säga. Inte för mig personligen alltid. Men det är alltid en hög hångelfrekvens skulle jag säga. Mm. Så där är det dit man ska alltså? Det är det. det, är det. Mm. Lätt. Hur går man med i skalterna? Man går in på www.blisskout.nu ja. och sen så anmäler man sig där. Och så hittar man en skoutkur i näret. Och sen så åker man på läge och hånglar. <laughs> ja, hundar. <laughs> ja, det är som man gör. Det är som man gör. <laughs> Den är från The Brokeback Mountain. Wings heter den. Just det. det ju mm. oh, den är fin. Och eh, musiken är väldigt fin i den filmen också. Det är liksom mycket så lugn och så, jag vet inte mm, talande musik. <laughs> musiken är viktig för dig. <här>, ja, mm, det. Eh, det skulle jag vara säga är väldigt viktig. Dels så lyssnar jag väldigt mycket på musik. Och sen så spelar jag mycket gitarr och sjunger eh, så här, hemma och sådär. Eh, och jag spelade fjol också eh, under i tolv år, typ. Eh, på lektion. Så jag har väl ja, man kan säga att musiken är väldigt viktig för mig. Jag tycker om att spela och sjunga och sådär. Du gått? Du har inte gått på lektion på gitarr? Nej, det har jag inte gjort. Har jag har Liksom så lite lärt mig själv. Jag hittade typ så när jag var kanske 12, 13 år tror jag. Så hittade jag någon sån bok med typ lär dig några ackord. Och så satt jag med vår ganska dåliga gitarr. Och lärde mig spela några ackord och sjöng till dem och sånt här. Och sen har jag bara fortsatt liksom. Och ja, försökt att lära mig själv lite nya saker ibland. Ibland är det lite för svårt. Men ja, nej. det är roligt att spela gitarr. Mm. Men, men vad, vad är det bästa med musik? Det, jag vet, alltså, det känns som att man kan uttrycka känslor genom musik. det Dels genom att sjunga. Men också typ att lyssna på musik hjälper en att få ut ur, ur en känsla. Alltså rätt känsla om man liksom är ledsen och lyssnar på en låt. Så man var oh, det är precis, någon har satt ord på hur jag känner. Man kan inte känna sig mindre ledsen, men man kan liksom hantera det på något vis. För att man känner att någon annan har känt det. Och samma sak när man är glad och man hittar rätt låt som sätter, liksom ja som visar en känsla. Så blir man extra glad. och Ja, nej, det är... Mm. Man hanterar sina känslor på ett bra sätt genom musik. Det känns som bra musik är känslosam musik på något vis. Sån som berör en. Mm. Vilken sorts musik lyssnar du mycket på nu? Alltså, jag, jag är faktiskt en sån som kan lyssna på lite vad som helst. Men jag vill gärna se mig själv som någon slags pop, indie-pop. Lite så. Um, Max Grunegård är min stora favorit. Han är typ min husgud här hemma. Då vi pratade om det innan lite grann när jag visade runt. Um, men annars, ja, nej. Uh, och så nu, den senaste tiden har jag lyssnat väldigt mycket på First Aid Kit också. Och Simon Garfunkel. Jag älskar Simon Garfunkel. Ehm. Um, så, men jag brukar ha så perioder där jag typ verkligen köttar en viss Så nu är jag ja nästan bara lyssna på First Aid Kit Hur länge som helst Och så, så har jag en spellista på kanske tio låtar Som går på repeat också. Det är härligt när man verkligen får gråta in sig i En viss eh, låt eller en viss eh, artist eller sånt där Vilken är din eh, favorita kärlekslåt? Uh, det är en låt som jag tycker väldigt mycket om Som heter Cathy's Song Som är skriven av Paul Simon Som jag tycker verkligen så sätter ord på Hur det kan kännas när man är kär Och den är väldigt vacker och ja, Musiken är vacker och texten är väldigt vacker också Har du känt så någon gång? Ja det har jag väl gjort Det jag tror jag, jag, tycker att jag ja, mm. Det är en fantastisk känsla den bästa i världen. Kan du visa oss den känslan med gitarrin? Jag kan försöka i alla fall. Du kan låta. Ja, det kan jag. Den här har jag sjungit många gånger för mig själv. Sittit och gråtit. Nej, det har jag inte. Men jag kan försöka. Då kör vi. I hear the drizzle of the rain. Like a memory it falls. Soft and warm in. The shelter of my mind, through the window of my eyes. I gaze beyond the rain-drenched dream, So you see, I Vad är dina favoritsportgrenar. Uh, ja, Jag är ju inte jättemycket för sport och den sport som jag liksom tycker är roligast är ju uh, både att utöva och titta på är ju hästhoppning. Uh, jag har ridit mycket i mitt liv och sånt där. Har du? Ja. Jag gick faktiskt konstigt nog på hästgymnasium. Nej. Det är jag. Jag gick någon sån här jag är väldigt noga med att påpeka att det var inte naturbruk. Det var alltså en naturvetenskaplig linje med hästinriktning. Jag, gick, jag ville göra någonting kul medan jag pluggade natur liksom. Så då hade vi hästlektioner en dag i veckan så. Ja, Det visade sig nog att jag var ganska kass På allt man hade med hästaren. Så Betyg och sånt syntes ju ganska rejält Men det var kul På vägen, vi fick rida och köra häst och vagn Och mocka bajs och sånt Det roligt Det var kul Är det något, när du blir äldre Ska ja. du hästa då? Alltså det har väl alltid varit någon slags dröm Liksom att ta häst Ehm jag hade gärna haft en islandshäst och liksom så rida runt i skogen och mysa och sånt. Men samtidigt så är det ju så skit mycket jobb med hästar. Alltså det är ju, det är så himla mycket, det tar ju flera timmar varje dag. Så jag vet inte om jag hade orkat egentligen. Men det finns ju som någon slags dröm, sådär. Mm, en egen häst. Men hur mycket är du innan då, innan gymnasiet? Eh, inte så himla mycket, jag red en gång i veckan på ridskola. Eh, från att jag var typ åtta kanske. Till jag är efter gymnasiet. Så jag red ju inte något enormt mycket. Men... Mm. Noglunda i Nå alla fall. Ja, ja. ja. kul ändå. Ja. Det visste det är jag inte om. Nej, det. <laughs> det kan gå åt ja. ah. Sen så är det lite roligt. Jag tänkte på det här om dagen. Jag kollar på Facebook att det är typ kanske Vi var en klass på 30 personer. Det är kanske tre som håller på med hästar. Liksom. Fortfarande tjänster som, eller så. I alla fall professionellt, och så säger så. det har inte lett i så mycket, kanske. Men är det så att du skulle kunna tänka dig att bli hästjournalist? Mm. Eller hästjournalist, säger man kanske inte. Låter det låter som att du ska inte göra hästar. Men... <laughs> ja, men skriva om så. Ja det hade jag nog ändå kunnat tänka mig så Alltså jag är ingen expert på sporten Men jag, kan ju, jag har ju ändå kunskap så jag kan sätta mig in i det Så det hade jag nog kunnat alltså, så, skriva om ridsport och sånt här hade jag tyckt varit kul faktiskt hade Jag hade inte tänkt på hans <laughs> Nej men för det är ju jättebra Oj, Oj det står gitarren här som jag sparkar <laughs> För man har liksom lite kunskap så är det ju uppskattat. Ja, ja, verkligen. Det är ju lättare att sätta sig in i grejer. Finns det, finns det någon låt som du gärna hade velat avsluta programmet um, Ja, jag skulle gärna vilja höra en, en, en låt av Säkert som heter Dansa fast än. Den är väldigt fin och texten är jättevacker. Så jag tycker man kan lyssna lite extra på det. De har giftar ikväll. släng buketter jag tror inte alls på nåt mer för jag tror inte. gång